в сірій довгій шинелі, справді приїхав і виступав у клубі. Говорив про бої в Іспанії, про те, як дають перцю республіканці фашистським заколотникам. І про те, що треба бути пильними політично, говорив. Навів приклад ще гарячий. Микола Константинов, який після закінчення районної десятирічки працював на заводському радіовузлі, Мав зв'язок з польською шпигункою, бібліотекаркою Ясинською, уже знешкодженою. В бібліотеці вони тримали динаміт, щоб підірвати заводський демар. Я жахнувся, і не від задумів ворожих диверсантів, а тому що бібліотека займала лише одну кімнату метрів на 16 квадратних. До того ж, брав участь в всяких іграх, що їх проводила газета «Піонерська правда», читав книжки, був командиром розвідки нашої армії хлопців-заводчан і, звичайно, знав, що підірвати 60-метровий у метр завтушки заводський демар не так-то просто. Треба витратити з півтонни динаміту. І сказав про Зикову, А той – «Це ти, пацан, знову лізеш на своє діло? Не віриш фактам?» «Фактам, отим, не вірив не лише я». Миколу відпустили через одинадцять місяців, і він пішов служити на Далекий Схід. У восени, коли з'явилась пісня «Катюша» Михайла Ісаковського і Матвія Бландера, на проводах хлопці і дівчата співали Ой, ты песня, песенка девичья, Ты лети за ясным солнцем след, И бойцу на дальнем пограничье От Катюши передай привет. Не спевал только до призывных Микола. Про что он тогда думал? Про Зикова у серой долгой шинелі? Да нет. Он сказал мне, что то было просто непоразумение що врешті ми свої люди, і нема чого тримати камінь за пазухою. Хоч особисто Зикову треба було б набити пику. Ми ж свої, а оті ті непорозумінні ніякого відношення не мають до священного обов'язку кожного із нас захищати радянську батьківщину. І це теж була правда. Та все ж арешт безвинних Миколи і бібліотекарки Яцинської яка навчила мою матір читати ноти. У матері був неповторно сильний голос, вона на олімпіадах займала перше місце, а нот не знала. Арешт цей переконав мене в тому, що комусь в країні треба позбавитися від чесних, розумних, гарних душею і відданих народові людей, якими були Микола і Ясинська, зводячи наклипи на них, як на ворогів то оті зикові і оті, що входили до так званої трійки. От трійок люди жахалися як от пожежі. Трійки могли вирішувати долю твою без слідства і суду, та ще й від революції, народу, вим'я народу. Тяжко було тоді на душі, товаришу Ленін. І я важко зітхнув, стоячи мов окопаний посеред лугу, де стояв колись курінь і Раптом згадалось давнє, давнє, коли мені було літ із п'ять чи шість. В ті роки провадилась колективізація, і в нашій хаті вечорами збирались жінки, інколи заходили й чоловіки. Земля тоді наповнювалася всілякими чутками для віруючих небесною Божою карою, бо хтось із тут присутніх присягався, що позаминулої ночі бачив на небі три хрести. Для безвірників і комуністів уготовано війну з китайцями. А вже як устане китаєць, то і світу кінець. Вибору людям не було. І колективізація, Кінець світу і війна з китайцями теж каюк.